Kniha 4 padesát 56, padesát Vasišta pokračoval. Během naslouchání výkladu mudrce Dášůry jsem se snesl na strom Kadamba, na němž Dášůra se synem přebýval. Za nějakou dobu jsme společně rozmlouvali o sebepoznání a já v obou pomohl probudit nejvyšší poznání. Pak jsem je opustil a tobě to vyprávím abych vykreslil povahu projeveného světa. Tento příběh je pravdivý jako svět sám. Pokud věříš, že svět i ty jste skuteční, spočiň neochvějně ve svém vlastním já. Pokud si myslíš, že jste skuteční i neskuteční zároveň, přijmi k takovému proměnlivému světu vhodný postoj. A pokud jsi přesvědčen, že je svět neskutečný, pak buď pevně ustálen v neomezeném vědomí. Ať už věříš, že svět má či nemá stvořitele, nenech si tím zakrýt své pochopení. Vědomí či já nemá smysly a třeba, že je tím, kdo koná a stojí za vším děním, je jakoby netečné a nečinné. Člověk žije svůj život sto proč by se nesmrtelné já během tak krátké doby honilo za smyslovým potěšením? I kdyby byl svět se všemi objekty skutečný, nebyl by důvod, aby vědomé já toužilo po nevědomých objektech. A pokud skutečný není, nemůže taková snaha vést k ničemu jinému než k neštěstí. Oprosti se od svých tužeb. Jsi v tomto světě to, co jsi. A když to víš, tak si svět užívej. Tak jako je světlo tam, kde svítí lampa, tak se všechny činnosti na světě dějí v přítomnosti já. Lampa nemá za svůj cíl svítit a stejně tak není cílem já něco dělat. Přesto se vše děje právě v přítomnosti já. Jsou dva možné přístupy. Buď jsem všudy přítomné bytí, které nic nekoná, nebo jsem konajícím, který stojí za veškerým děním ve světě. Přijmi jeden z nich a v obou případech dospěješ ke stavu dokonalé rovnováhy, ještě je nesmrtelností. Budeš osvobozen od toho, co máš nebo nemáš rád, od toho, co chceš nebo nechceš. Budeš osvobozen od hloupých pocitů, jako druhý mi pomohl, či druhý mi ublížil. O rámo, zakoušej pocit, že nejsi konající a neexistuješ, nebo že jsi konající a jsi vším. A nebo zkoumej podstatu já dotazováním se, kdo jsem já a pochop, že nejsi nic z toho, co ti je přisuzováno. Buď ustálen v já, v nejvyšším stavu vědomí v němž přebývají nejlepší z těch, kteří o tomto stavu vědí.